Eta segitzen dugu, zazpiak bat ala zazpi galderazko ikorra beti gurekin eneko bidegain, agatxalde honu. Agatxalde honu. Hor uh, ikusi duzuia Dominik Burukoaren uh, elkarrizketa edo Burukoarekin egin elkarrizketa berrian, zer bai, bai, bai, ikusi eta ere bai. E, bai, zerregan elkarrizketa horretaz, Azteko konfirmatzen duela eh, zen nazional hori franziako erakunde bat dela, franzes erakunde bat dela eta jantxez kultura programatzeko erakunde bat dela horoz gainetik. Mm. E, Nikusetori eta hori dela oktik e, ondori doztatzekoa, gero bon, behesten du, bere ustez ez dela behar kalitaterik euskal ikusgahietan e, eta gero anitzi insistitzen du, baina zenbat doaz e, kanpora ez, nikus right, e, eta bon, hori dela beti, e, eta Adirasgarriak ez justu egun berean eh, begian ateratzen beste artikulu bat eta horrengikoan barriki jaitzentsu. Ba, beti gero leporatzen dut. Eman 5 bost, 5 bost, 5eko zejenda bat. Ta inxusten Dominiko burukoak gauza bera egin zionek, errazketat eh, zaileari, eman eh, zejenda bat. Badira, eh, fama dutenak kanpoan eh, kukaiek sariak ukanditu, eh, begitza jak badago munduan gaindi edo bon, fermi mongol sar, badira nitz ezagunak direnak. Gero, ulechtu dutanez, eh, bertzea jangura bat eman du eh, Euskal ikusgahiak e naiz ahimestea adorzea e, ipahadaren kasuan, Euskal ikusgahiak e anitz zibintzen direla eta hor duan ez ekarpen e, e, berezirik e, baionakoan zukira ekarztarekin gori ulechtu dio eta baionan kartatzen dena da, Euskal ikusgahi e hainitz. Bereziki antzerkian eta hola, egoaldean e egiten direnak ez diren beste programatzen e, ipahaldean eta Bon, nola, oak, eh, anitz eh, balitzateke erraiteko eh, eh, elkarrezketa elka horren eh, arira baina egutik bera, bera, frantziako ikuspegitik. egitik. Eh. Gero, eh, oak bat egin behar da ere, eren dut frantziak badu politika bat, biziki eh, haus, hausakta, edo biziki frantziak eh, bere kultura eh babestendu eh babestendu Frantsiako sinema, babestendu Frantsiako literatura, musika, eh tallegeak baditu urtarako, arauak baditu urtarako, diru partida handiak baditu urtarako eta Frantsiako bezala beste estatu batzuek ere badituzte holako politikak beren kultura babesteko. Euskara ez du estaturik eta beraz eztu eh bere kultura babest dezakeen edo erakunde aski sendurik eta horrek ere egiten du Desaureka, mm -hmm. frantziako kulturalen eta euskalegiko kulturaren artean, liabideak, ez dira pertinak, netan ikuset hori ere, azpimahatu behar dela. Bai, bai, bai. eta usta ere hori gai importantea dela, azkenean, eh, nahi ote dugu, frantxeas instituzioak eh, gure kultura, euskal kultura, balorizatu dezan, eta bere gain eman azkenean ah, alde hori, baina, bon, diru kontua beti hor da, eh? burukoak ere azpimahatzen du, baina, Bon, hori ere bada ere, azkenean, gure gain izaitea, ala, ebe, frantxes estatu zapaltzailearen gain ere izaitea adibidez. Ba, Be hori da, eh? azkenean, e, azkenean, frantziak, e, frantziako kultura nahi du zabaldu berak kontrolpean dituen lujaldeetan, eta e, lujalde horietatik e, kanpo. E, beraz, frantziak nahi du zabaldu bere kultura, eta ez du zabalduko eta ez du laguinduko e, jantziak kultura estena, beraz, euskal kultura e, ez du babestuko definizioz, euskal kultura babestuko du, euskal, lehi, euskal lehiak, eta frantziaren aldetik ez da posible, ez du gu behar igurikatu e, gu salbatuko gaituen e, politikarik, hain e, zuzen e, jantziaren e, esentziaren kontradu alako. Baiz, enta azkenean baionako antzukiaguk Euskal Herrian dela ikusten balimadugu, beretzat antzukia frantzian da, takitxo, beraz. Ota. Hortan da gauza, bo Euskal Herrian ala ere uh, lohtzen dira gauzak egiten eta Euskal, Euskal Lugaldea bere osotasunean ere uh, kontutan hartzen, ekitaldi handi bat gertatzen ari da momentu duntan, uh, Euskal Herriko bertso txapelketa finalerako ez tagiago salgai, hori ere askiari gara, somat bertso dira hori guntortan finalean, bakizo zokeneko? Nik uste, amala bat biltzen direla. Zerrit, amala omila era inoeltzen den e, leku kopurua, benan inguru hortan da uste dut. Hmm, Pentsa ze fenomeno azkenean behtsuaren inguruan, lehia horren inguruan, eta jada horten adibidez, txaperketa horretako saio ba, desberdinak, zazpi lujaldeetan banatzea ere erabaki dute lehen aldia da txaperketa oso batean, lujalde guzietatik pasatzen direla. Bai, bonik eh, Lujaldeak, baino, er, deituko nuke provintziak edo egialdeak, ez? Lujaldea eh, itzaren inguruan bada, ola ez da bai da, Lujaldean ikusi dut Euskal Egiak Lujalde bat duela, eh, gure Lujaldea da, eh, zazpi provintzia horiek osatzen dutena ez, baina zazpi egialdetan, eh, bai, beste urtetan ere zazpi eta raino ez da heldu, baina sei provintzitan, bai, eh? Oduan, eh, hain zineko uktetan izan da, Lapurdin eta Xiberoan e, edo lapurdin eta baxenafa joan. Tal diuntan e, lapurdin Xberoan eta baxena fajoan ere e, izan dira saioak e, eta ikustrukturtu hori e, azkenean e, gauza positiboa dela, Baina oroak bertxotxapelketa e, bertson mundua da e, egitura bat e, eta kultura ohitura bat... E,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 O, egia da, aski naturalki egiten dela, azken bertsozale e, euskal egio osoan da, euskal giroan dago, baina, e, memento batez, e, posible da, azkenean, e, bertsozale elkartea elkarte bat da, elkarte horretan dira bertsolariak, eta pertsonaritzaren inguruan ibiltzen den e, jendea, bertsozaleak, e, gaiartzaileak, epaimaekibak, antolatzaileak, eta abak, beraz, elkarte handi bat da. Baina, urtean poderioz, ikusira bertze sektorea nitzetan, urtean poderioz e, zenbait e, inertziek gaina hartzen dute, eta e, piskat baztegera uzten da e, lujaldetasunaren prinsipioa, bon, be azkenean, e, behitzoza lehkarteak ere, egesa luke e, mugatzea bere aktivitatea, gipuzkoa eta bizkaira, eta bere ziki gipuzkoa, ara, han baita behitzoaren... E, dan euskal munduaren euskal kulturaren bihotza edo aktibitatea hondiena eta bertze sektore batzuek azkenean egin e, e, dute ein e, e batez naturalki e imatesal firkeriaz bon se akituko gira e, arabazolara joetearekin osea akituko gira sidurura joatearekin e, badugu e, hemen da hemen da jendea Gipuzkoan da jendea taz, Siberua bera da, gipuzkako egi bateko, hau bateko biztanleko kurua du Sibiruak, orduan korduan batzutan, e, e, pentsa ez daiteke, ezkira akituko Siberua edo ezkira akituko e, Arabako egi osarengatik, edo Nafarako egi berarengatik. Eta ez, Bertsosal Elkarteak, aldiz, e, e, ez du e, alferkeria horretan, Bertsosal Elkarteak, ez da erori, e, alferkeria horretan, Bertsosal Elkarteak e, segitu du, Bertsoskolak badira, Euskal Herri eta bertso saioak antolatzen dira Euskal Herri guztian, bertsozale elkarteak ere sustengatzen du hori eta bertsozale elkarteak eh chapelketa antolatzen e, e, erabakitzen du ez e, bastidan, e, bastidan, e, arabako baspidan egingo da eginen da saio bat, maulen egingen da saio bat, e, e, kilometro dira, e, edo Bizkaiako saia e, egian hori ere e, periferia deitzen duten honetako banda, da e, eh eta badarondate bat eh mapa eta estaltzeko, eta hogek antolatzea antolatze aldetik e, galde egiten du lan handiago bat, ez da gauzabera, tolosan bat antolatzea, edo zailan antolatzea bat eta txapriketaren e, karietara, eta orduan e, uste dut hori e, txalotzeko e, lan bat dela. Bada egin batez, bai, naturaltasuna, baina bada ein handi batez ere, borondatea, hori, eh, horikin eh, segitzeko. Mm -hmm. Zenta, azken urtetan ikusi da, batzutan, eh, errexago dela, bon, olako gauzetan, ez bera bizia komplikatzea. Bai, bai. Depaintzen dueren orden antolatzaile, eta azkenean antolatzaileak urbilen ikusten duen... Eh lekua utatzen du ere gestasunez eta dinamika bat soartzen da azkenean aurtengo autuarekin edo bai autuarekin ganenoen desafioa, baina ezta inbeste desafioa zenta publikoa azkenean badaki, badakite publikoa hori izango dela mauleko saioan, azaroaren lauean dan askiz, da naskiz ez dut zer nahi egan baina mauleko saioan jendea egongo da etorriko da bizkaiatik ere naiz eta maule uru ikusi batzuek? Bai, e, bada publiko fidel bat, eh? E, Txapelketan hausia badu publiko fidel bat. Eta gero, bo, e, nik uste maulen edo baigohin edo saioa bat edo edo Arabako edo bizkaiko zoko batzutan denean ere jendeak egiten duena da, egun bon, pasa joan edo batzutan, batzutan aste guru pasa ere. Egoan, e, bon, so sustatzen du ere alako e, turismo, turismo bat, bagne turismo bat, harrak e, hausak ere argaitezke gisa hoktan, baina ba, jendean, jendean nuitzen da. E, eta hori ere edega da, zentazkenean, behitzoz aleek, e, Hutsalek olako gertakarien bidez e, euskalegia e, ezagutzen dute e, euskalegiren 7 haiz e, ezagutzen dituzte eta nikuz ere dute edeja e, e, dela azkenean hori ere eta eta hola ere eraikitzen dugu eta majasten dugu egi bat egun guziz Hmm. Eta justuki uh, bertsuetan adibidez uh, senditzen uteda hori uh, zazpi probintziena uxo askenean ikusten da ere uh, ba baten referentzia kulturalak eta ez dakit uh, Bizkaitarren batenak ez bezala izango direla edo bertsuetan uh, galde gaietan senditzen uteda lurraldearen kontsideratze osoa E, Bo, txapeketan agusian gogoeta bat egiten da, ogen inguruan, eh? baita bertxo irizpidetan ere e, importantzia ematen zaio, bon, euskal legio osoaren zatari gira, eta hor, adibidez e, euskalkietan berez ez da kantatu behar, euskara batuan kantatu behar da, e, xokokeriak edo ditzen direnak edo ez dira erabili behar, azkenan nean euskalduan guztiek ulektu behar dituzte bertsoak, mm. eta erreferentziekin ere berdin da. O, edute, du, e bat da, gana edut, nora baitek sartzen baldin badu Espainiako Telebistako erreferentzia bat, bertsoek euskal lehiiko txapik eta berez eztu balio ulektua izateko, edo gauza bere, espainioan ezko hitz bat sartzen baldin badan, eta hitz hori bizik izabaldua izan e ego euskal lehian, bai goxin, e berdin batzuk ez dute ulektzen hori guzia, Denek hartu behar dute kontuan, bai gai hartzailek, bai pertsulariek, eta maikoek ere bai, e, ari girela, eusko, ari oso hari begira. Mm -hmm. Eta, bon, nikutu Bertsolari bautela alare kontzientzia hori gebenan, e, gira da, batzutan, inertzia batzuk sartzen e, direla, eta e, azten dugula, e, e, denek ez duzak izatekitele espainola e, Bertsozalean artean. Bai, mm, bai, bai, bai, biztanda. Beintzioz jagea, behintzat, ikuste ala ere, e, bai, ze dinamika sortzen duen e, Bertso txapelketa honek, lau urtero iragaiten da, eta be, ikusiko, ega ea lagurtietan oraindik zerbait berri sortuko den, olako ekitalietan ere jendea azkenan nahazten da, ikusten Ursaian ez tira kurutzatzen behar jende horiek, ez da, behtsomunduan egon ala ere, saioetan e, ere badaparada kurutzatzeko elkagen artean. Bon, ebe, pundu positibo bat, Euskal Lujalde haundi unentzat. Baina, ditari gabe, nikustu oroak be. Elementu bizikin inporttzea dela gure arteko loturak eta trinkotasuna bermakzeko. Eba <tusurra> horrekin <tusurra> guruko diraheneneko bide gain ni esken zalonttza? Nire esker zauntza arte.